هدا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكمتkia mtume wetu محمد صلى الله عليه وسلم فيكيه موضوع yetu ya leo wa kumfuta mtumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama na ndio njia pekee ya kupata ama kuonesha mahaba kwa ke mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama njia pekee ya kuonesha mahaba ya mtume wetu Muhammadin alayhi salatu wassalam ni kumfata yeye na kufata amri ya Allah jalla fi'ala An Abi Hurairah radiyallahu an قال qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam taraktu fiikum shay'ayni ma intamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati alayhi salatu wa salam anatueleza katika hadithi iliyosimuliwa na abi huraira radhiya allah subhanahu wa ta'ala juu yake anasema nimewachia mambo mawili ambayo mkishikamana navyo hamtakoje kupotea baada ya mimi kuondoka nacho ni kitabu lallah qur'an wa sunnati na mwenendo wangu mtumwa muhammadin sallallahu alayhi wa sallama anatueleza jambo hili na Allah jalla fi'ala akatueleza katika Qur'an katika sura Al-Ahzab laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir hakika bila shaka rasul alayhi salatu wassalam dio kiigizo ni rasul alayhi salatu Je ni nani kwa wewe Muislamu na mimi wa kumuigiza Kuna wengi wanasema role model wangu ni yule ama yule, wakielekeza vidole kwa watu ambao kwamba hawastahiki kwa role model wao. Lakini sisi waislamu rol model wetu kiigizo chema kutu sisi ni alaihi salatu wassalam, kwa yule ambaye kwamba anategemea kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya mwisho. Amfanya Rasul alayhi salatu wasalam kuwa ndiyo role model wake ndio kiigizo chema kwake afuate kila jambo ambalo kwamba alikuwa anaifanya Rasul alayhi salatu wa wasalam katika uhai wake yeah. Naam tumesoma aya katika suratu al-Ahzab wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyratu min amrihim wa man ya'sil wa rasulahu faqad faza fawzan azima faqad dhalla dalalan mubina Anasema jala fi fi'ula Haiwi wala haistahiki wala haifai kwa mtu ambaye kwamba ni mu'min wa kiume na vile vile mu'min wa kike akikata kauli akikata shauri allah subhanahu wa ta'ala na vile vile mtume wake akikata kauli katika jambo fulani iwe ni khayri kwa wao wa wa kufuata jambo kama ile yewe ni khiari kama nitafuata, ama nisifuate Allah subhanahu wa ta'ala akishaka tashauri katika jambo na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam vile vile akikata shauri katika jambo ama kaul basi hayu khiyari, kwa mu'min wa kiume wala kike kuanza kutaka kwamba nifuate ama nisifuate Waman ya'si wa rasulahu na yeyote ambaye kwamba atamuasi Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile kumuasi mutume wake faqad dhalla dhalalan mubeen hakika bila shakka afahamu kwamba amepotea upotevu uliokuwa wazi kabisa vile vile tunaelezwa katika katika Qur'an suratul hujurat nasema Allah ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa inna allaha alim Anatueleza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuita na jina nzuri na kutupatia mwelekezo mzuri enyi mliyoamini imani kamili msitangulize maneno yenu baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Allah ya mtume Muhammad yani musitangulize maneno yenu mbele ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala maneno ya mtume wake haifai kabisa kwa muislamu na mu'min kutanguliza maneno yake na kutanguliza maneno ni alesh, alihi salatu wassalam ametufunza tufuate mwenendo huu kisha mtu akataka kufuata isiyokuwa hiyo Hiyo ndio kutanguliza maneno ama kitendo kutanguliza maneno mbele ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah ameshaamua hivi kisha mtu akataa kufuata hilo kisha akafata ingine kwa kiburi hii ni kutanguliza maneno mbele ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam saalla Allah natueleza la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli naam msitangulize ibn alqayyim aljawzi rahimahullah anatueleza katika kutafsiri aya hii ay la taqulu hatta yaqula msiseme chochote mpaka alayhi salatu wassalam aseme njia gani inafaa kufuatwa wa taamuru Watu kufanya jambo ila atakapamrisha alayhi salatu wasallam wala msitoe fatwa kwa jambololote lolote komba ni la hata mtume alayhi salatu wasallam ndio aweze kutoa fatwa katika jambololote. kwa hiyo tunahusiwa tusiwe ni nayo kufanya haraka katika kutoa hukumu ila atakapotoa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na ikitoka fatwa ikitoka hukumu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam haifai kwa mu'mini yoyote kuweza kutanguliza maneno yake mbele ya maneno ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam vile vile labda watu huenda wakazozana katika jambo lolote lile katika hukmu ya dini ni nani wa kumrudia endapo ikitokea mzozozano baina wa islam baina ya wa waumini tusikie Allah Subhanahu wa ta'ala anavotuelekeza. Anasema Allah, "Ya ayyuhalladhina amanu, atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila." Anatueleza Allah kwa vile ati'u الله mumti' allaha subhanahu wa ta'ala wa ati'u ar-rasul nabi la vile mumti' mtume muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa uli al-amr minkum vile ibn wa radiyallahu anhum wa uli al-amr ni al vizuri hii wale mboomba hawajui tunaelezwa kwamba tuwatii na vile vile maulama wengine wakafasiri Abu Hurairah radhiallahu an kafasiri ul-amr ni al-wulaat ul na viongozi kwa hiyo ni jukumu ya waislamu na waumini kwa ujumla kuweza kutii Allah na kutii mtume wake na vile vile kuweza kuwatii viongozi wao fa intanaza'tum fi shay' na endapo ikatokea mzozano baina waislamu baina ya umini katika jambo faruduhu ila Allahi war Rasul basi mwirejeshe jambo kama hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na vilevile vile mwiregeshe kwa Rasul mtapata jawabu ya jambo kama hilo ambalo mmezozana juu yake hakuna kitu ambacho kwamba itakosekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtakachozozana juu yake hakuna kitu ambacho kwamba itakosa jawabu kwa Rasul alayhi salatu wassalam kwa wale ambao na Allah Subhanahu wa Ta'ala na wanaamini na ya kurudi kwa rasul na kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mzuri zaidi na kwamba itakuwa ni Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akatueleza waati'u Allah wa rasuluhu wa la tazuu fatafshalu wa tadhhab rihukum inna Allah Allah katueleza na tuuti tumtii yeye na vile vile tumtii mtume wake ambaye ni Muhammad sallallahu alayhi sallama wala msizozane kwa sababu kule kuzozana baina ya wa waumini mara kwa mara itapatikana fashal mtakuwa na wenye ku, kuishiwa na nguvu kisha upepo itaondoka ile nguvu mlio kuwa nayo itaondoka wasbiru inna Allaha ma'asabirin musubiriani na musubiri katika hukumu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na katika ile mwenendo ambayo kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuelekeza inna ma Allah ma'a sabirin Allah yu pamoja na wenye kusubiri kwa hiyo wamefikiana maulama wote anna radd ila Allah inma huwa radd ila kitabi wamefikiana maulama wote kwamba kule kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kurudi kwa kitabu chake na vile vile kurudi kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi sallama ni kurudi kuangalia maisha yake yaliyoishi kabla ya kufa kwake na vile vile kuangalia mwenendo aliyoiacha baada ya kufa kwake na hiyo ni miongoni mashurut za iman. kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile kurudi kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Kunayo tambihi muhimu Zama za Rasul alaihi salatu wasallam alikuwa anatoa hukumu ya kiadilifu na sawa Lakini kuna watu ambao kwamba walikuwa hawapendi kabisa uadilifu na usawa ifanywe kwa sababu wanapenda dhulm Hasatujesije tukawa kama wao Ndio hivi sasa pia kuna sura ambayo kwamba ni wazi kabisa picture kamil, ambayo kwamba ipo ndani yetu vile vile waislamu Wanapoambiwa kwamba tuangalie Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje katika jambo hili ama Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama anasemaje katika jambo hili utaona wanakwepa kwa sababu hawataki uadilifu na usawa iliyokuwa ndani ya kitabu cha Allah na suna ya Rasul alayhi salatu wasallam ndio allah subhanahu wa ta'ala katueleza katika surah an-nisa alam tara ila alladhina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut waqad umiru an yakfuru bihi wa yuridu shaytan an yudhillahum dalalan ba'ida ana aelezo rasul alayhi salatu na ni hiyo ndio unafiq ni mtu mwislamu mu kabisa hapo katika uislamu na yupo pamoja na waislamu lakini katika moyo wake Allah ndo anajua kwa hivyo tabia yao ilikuwa ni hii Rasul anaambiwa alamtara ila alladhina yazumuna annahum amalu bima unzila ilayka wama unzila min qablik wale amba kwamba wanadai wanaamini na yale ambao kwamba umetu, umetumiwa yani kitabu cha Allah maunzira min qablik wa naunadai bilebile wanaamini yale ambayo kama yalitarimshwa kabla yako wewe yuriduna an yatahakamu ila atagut haw sallallahu alayhi bali wanataka kuhukumiwa na tagut waqad umiru an yakfuru na hakika bila kufuru wa يريد lakini lakini shaytan yanataka anydillahum dalalan mbaida anataka kuwapoteza upotevu uliokuwa mbaya zaidi na inaondoa mbali zaidi na ukweli kwa hivi tabia ya muumini akiambia kwamba rasul alayhi salatu wa salam hakufanya hili basi ni juu yake kuachana naye rasul alayhi salatu wa salam alifanya hili basi ni juu yake yeye Naanku, Na ku kushikamana naye kwa hiyo walikuwa wakiona haki nafaa kufanyika wanakwepa. Hii ni akhlaq ya منافقين kuanzia kitabu. Idha qila lahum ta'ala ila ma anzal Allah wa ila ar-rasul. Ra'ita al-munafiqin yasudduna 'anka sududa. Na wakiambia njooni bana tufuate yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kitabu Allah. Na vile vile kwamba sallallahu alayhi wa sallam al-munafiqin ya suduna anka sududa picha hii ndio leo hii tuko nayo katika umma zetu za Kiislamu watu wanaelekezwa kwamba jambo hili haipo katika dini tujiweke mbali nayo lakini watu wanakwepa kwa sababu hawa nafsi imejaa matamanio ya nafsi sheitani amewafanyia taziin katika jambo kama lile utapata hawataki kabisa وكن عند اتباع من نبي محمد صلى الله عليه وسلم ووفات كتاب الله سبحانه وتعالى بارك الله لي ولكم بالقران العظيم ونفعني واياكم بالايات الذكر الحكيم استغفروا ربكم انه كان غفارا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sasa dini yetu tunafaa kuchukua kutoka katika sehemu gani dini yetu tunafaa kuchukua kutoka wapi ana tuleza allah subhanahu wa ta'ala wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu Chochote ambazo kwamba Rasul alayhi salatu wasalam amewapa basi muichukua nyinyi na muweze kuifanyia kazi wa mana hakum anhu na yote kwamba Rasul alayhi salatu wasalam amezuia amewazuia juu yake fantahu basi muiyate na mukomeke nayo hii ni aya Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kwa hiyo juu ya kila muislamu kufuata yale ambayo kumbarusul alayhi salatu wasalam alimletea na kujiweka mbali na yale mba ambayo kumbarusul alayhi salatu wasalam aliwazuia kwa hiyo njia ya kufuatwa ni njia kitabu Allah na vile vile njia ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama hiyo, na mnendo wake kando na hiyo tujiweke mbali kwa sababu ni hatari na vile vile imekuja nusus nyingi ya kuhadharisha watu kuhalifu naam allah subhanahu wa ta'ala na ku khalifu mtume wake sallallahu alayhi wa sallam koyo ni lazim na ni ya kila mmoja ya waumini kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam na hii sababu ya mtu kuingia janna an abi huraira anna sallallahu alayhi wa sallam قال, umati الجenne, illa man aba قالوا, ومن يئب قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى اخرجه البخاري ثم سئلكمتي الله نا كمتي ثم محمد صلى الله عليه وسلمني ketika sababu ya mtu kuingia peponi kisha tukasoma hadithi leo simuliwa nabi huraira radhi Allah subhanahu wa ta'ala hiyo juu yake anasema rasul yadkhuluna aljanna wa taingia peponi man aba kwamba atakataa qalu masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in wa kauliza wa man na kuingia peponi ya rasulullah salatu wassalamu kajibu kwa kusema yeyote ambaye kwamba ataniatii aljanna peponi wa asani faqad aba na yote ambaye kwamba kinyume na mwenendo wangu faqad aba hakika bila shaka atakuwa amekataa yeye mwenye kuingia peponi na anaitia takid jambo hili Allah Subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani sura anasema Allah wamanyuti illa wa rasuluhu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawz wa wa hududahu fiha waleo adhabu muhin anasema allah subhanahu wa ta'ala na yote atamtii allah na vile vile akamtii mtume muhammadi sallallahu alayhi wa sallam basi allah subhanahu wa ta'ala katika mabustani ambayo kwamba chini yake inapita mito tena takuwa kule milele na milele na hiyo ndio kwa faulu uliokuwa mkubwa zaidi na yote ambayo komba tamasi Allah subhanahu wa ta'ala na kamaasi mtumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kuvuka mipaka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka na mtumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameika yudkhiluna naran khalidan fiha atakuwa na moyo motoni tena ataishi kule muda mrefu sana walahu adhabun muhin na atapata adhabu ya udhalilifu tukimalizia tamalizia aya amba kwa mimi anapatikana katika sura Al Imran anasema Allah subhanahu wa ta'ala qul in kuntum tuhibun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Anasema Allah kumwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul Sema e Muhammad kueleza umma wako ku, sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibun Allah kama li, Allah subhanahu wa ta'ala فاتبعوني منفعتي مفuate mwenendo wangu yuhibbikum Allah bila shaka Allah atawapenda wa yaghfir lakum dhunubakum na Allah atawasameha madhambi zenu wallahu ghafurur rahim na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha na ni mwingi wa rahma na Allah لقد وصف الله نبيه في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ائ إنك انك حميد مجيد بارض عن الخلفاء الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همنا إلا فرجته ولا دينن إلا قضيته ولا مريضن إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالن إلا هديته ولا حاجة من حاجه الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن صرصقام ربنا أتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قم إلى صلاتك